Спонтанний секс, інстинктивність і ще раз інстинктивність найпростіша форма реальності. Прунський востанє крапнув сльозою на дракона і пішов в ванну чистити ніздрі так, ритуальність. Ритуальності слід дотримуватись за будь-яких умов. Він виліз із помешкання і відчув, як інфабере його. За горло на яву, блимені реклами в метро, голос із динаміків, що закликає негайно повідомляти про підозрілі пакунки й предмети, кілька зупинок у кишках під йти в комбінаті, шлях нестерпний у своїй неминучості. Прунський повис на поручні, як на хресті, цю мить у вентиляційні труби вагону потрапили двоє скліщених червонобоких жуків. Безталанні у своєму коханні, вони ще трохи покружляли над частоколом пасажирських голів, але задати собі чіткий напрям не могли, поза як були з'єднані задницями, чи що там у них. «Може, і мені пора одружитись?» замислився Прунський. Трохи подзищавши, Жуки усілись Прунському саме на ту руку, якою він тримався. В іншій його руці в цей час перебував дракон-рукопис, а на плечі звисала торба. Тож Прунський просто здмухнув ці комашені любащі, а навздогін ще й чхнув. Необачно. Реакція не забарилась. Приземкува та жіночка, що стояла поруч, видрила жуків, зі своїх хімічних кучерів і роздушила, прямо в долоні. «Конфуз!» Прунський так занурився в себе, що не помітив її близького існування. Жіночка трясла комашиним місевом і кидала у Прунського слова, мов кулаки. Пара скліщених жуків стала каталізатором її жалоби. «Весь вагон дізнався, що вона думає про Прунського», і йому подібних молодих падлюк, про своїх дітей, яких вона виховала без участі падлюки чоловіка. І однак вони успадкували його падлючу породу, про падлюку профільного міністра, що так і не підвищив платню їй, як службовцю такого-то падлючого рангу. Прунський присоромлено слухав голосолалії цієї мори. Потім злякався. Зараз, що в доброго, доведеться з нею битися. Він почав прориватись до виходу. Вона ж сунула за ним. І тягнула руку, не приховуючи наміру витерти об Прунського комашині нутрощі. І дарма, що двері за ним зімкнули учасно. Прунський ще довго біг по ескалатору нагору, тікаючи радше від власного сорому. Уже на поверхні зауважив, що проминув свою зупинку. Тепер комбінат виднівся вдалині, як гігантський тупий олівець. А зовсім поруч тягнула свої ангари промислова зона, за якою канал. І ця чудова невибаглива дама, що в ній він знайшов потвердження своїй теорії інстинктивності. Прунський міг доїхати до роботи, і ще устиг був вимкнути комп за хвилину до того, як банч Педейра зафіксує час прибуття працівників на робочі місця. Але він очинив інакше. Витяг свій мобільний телефон, поклав на бордюрі біля підземного переходу і, не озираючись, поплента у бік каналу. Через 15 хвилин за офісом зробить свій перший уранішній обхід і виявить відсутність Прунського. Вона тут же набере його номер, але сеансу дидактичного зв'язку не вийде. Сім карта Прунського лежатиме в смітнику, а сам сріблястий мобільний апарат у кишені юного продавця наркотиків. Це була вона. закричав у Даблдекер прямо зі сну і ударився носом об коробку передач. Раклуша вийняв голову з під крила. Витріщився на компаньона украй скептично. Ранок уже давно настав.